Цей закон визначає правовий статус іноземців в Україні, закріплює основні права, свободи та обов'язки іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні. Перше. Загальні положення. Іноземними громадянами визнаються – Особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України. Та особи без громадянства. Особи, які не належать до громадянства будь-якої держави. Іноземці мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов'язки, що й громадяни України, якщо інше не передбачене Конституцією, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України. Іноземці є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану і інших ознак. Здійснення іноземцями своїх прав і свобод не повинна завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні. Іноземець може у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання, якщо він має в Україні законне джерело існування, перебуває у близьких родинних відносинах з громадянами України, перебуває на утриманні чи має на утриманні громадянина України в інших непередбачених законами України випадках. Друге. Основні права, свободи та обов'язки іноземців. Іноземці мають право на – Інвестиційну та підприємницьку діяльність, на трудову діяльність, на відпочинок, на соціальний захист, на житло, на майнові та особисті немайнові права, на освіту, на користування досягненнями культури, на участь в об'єднання громадян, на свободу совісті, на шлюб. Іноземцям гарантується недоторканність особи, житла, невтручання в особисте і сімейне життя, таємниця листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень. Повага їх гідності на рівні з громадянами України. Іноземці можуть пересуватися по території України і обирати місце проживання в ній відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. Іноземці не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади і управління, а також брати участь у референдумах. На них не поширюється загальний військовий обов'язок, вони не проходять військову службу у Збройних Силах України, та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України. 3. В'їзд в Україну і виїзд з України В'їзд в Україну іноземцю не дозволяється в інтересах забезпечення безпеки України, якщо це необхідно для охорони здоров'я, прав і законних інтересів осіб, які проживають в Україні. Якщо він подав про себе завідомо неправдиві відомості, якщо він порушив правила перетинання державного кордону України, якщо встановлено факти порушення ним законодавства України під час попереднього перебування в Україні. Виїзд з України іноземцю не дозволяється, якщо... По відношенню до нього ведеться попереднє слідство – дізнання чи судове слідство. Його засуджено за вчинення злочину.